Rabbil alemin və salak və salamu alə işrafil anbiya və seyyidil mürsəlin amma bax Rabbil şahri sadri və yasir ləmri və hlugda təbri yisəni yaslahu qavli ya Rabbi yasir ləykul ləmri Şimdi kardaşlar ki çəmdəs qardaq almıştuk kuldurum söhbetində ki də ki Peygamber sallallahu aleyhəsəlləm ashabalarından bir nefəl təcihəd Yola çıxır və səhrada gəlir, bir quldura qaçan, quldura rəsi gəlir. Quldur onun malını əlindən alır və onu öldürmək istəyir. Bu deyir ki, sən məni bırax, olsa mənə öldürməkdə sənə bir şey gəlməyək. Quldur da nə deyir? Çıxır, çıxır, çıxır. Ə, quldur deyir ki, mən sənə bir bıraxa bilmərəm. Sonra gedər sənə, deyərsən, yəni, mənə problem çıxar. Nəsə deyir? Sənə də de öldürəcəm deyil. O zaman ki, mənə öldürəcəksən, onu da icazə ver. Yəni de iki ilikət namaz kılın və həmin insanı namaz kılır. Namazda hansı dua edir? Hə? Məmə sürəsində keçən 62-ci ayəni. Məmə sürəsində keçən 62-ci ayəni dua edir. Həmin ayda Allah s.v. deyir ki, Əmə yüce bir müzgarra əzədəə və yəkşifissu və yəcəliku fəlefəyil ərdə iləhəm mə allâh qaliləm mə tezəkkərin. Ve, ve dəyir, e <Gülüyor> bütün Kuran hafız olduğun halda dəyir, bütün korkular, her şey yadından çıkmışdır. Sadece dəyir, Kuran'dan bu ayəd-i yadında kalmışdır. Ve həmin duana, Allah sülhəntələlə, həmin insanı o sınsa sarır. Sonra şir, burada getirir, en mühüm dualardandır, sünneti geçen en büyük dualardandır. Şəx dəhsirir ki, Peygamber s.ə.v. buyurur ki, Mə ashab əhədun qad həmmun və lə Kim? Elə bir müsəlman olmasın ki, hər ası bir sıqıntıya düşsün və əmin sıqıntıya düşdüyü zaman düşün ki, Allahümme inni avdukə Allahümme deyir Mə sənin qulunam və ibni avdukə və qulun oğluyam və nasiyyəti deyədik elə bir işlərinin başı təminəlindədir mədəm fiyyə hokmub, sən hükmün mənim üçün keçərlidir. Azmın fiyyə qadağub, sən bir qaza qədərin mənim üçün edələt sayılır. Özünə edələt kimi qəbul edirəm. Esələm ki, bi kül ismin huvelək. Ya Rabbi, mən fısın, sən adlarının bahsəsiyle səndən istəyirəm. Səməyitə bihî bi nəftəkdir. O atlar ki, sən özünü o atlarla atlandırdın. Əv əlləm təhv əhədə min khalqik. Veyakud o atlar ki o adları yaratıqlarından kimət öyrətdin, əv əndəl sən ufiyyə kitabiyyək və yaxud o adlar ki, sən o adlardan hər hansı birini ki, kitablarında indirdin, əv əv əsənsər və dihifiyyənin minğaybi indək və yaxud o adlar ki, sən o adları heç kimə bildirmədin. Yəni, Allah Subhanı Allah'ın neçə adı var? Bizi, bizi, bizi. Bizə bəlli olan 99-dən 99 də çoxdur. Yəni, bu hədis ona dəlildir ki, 99-dən çoxdur, çünki Peyğəmbər s.a. burda deyir ki, o atlar ki, onları sən heç günə bilmərin deyir. Qədiyir, bu atlar var, əsirə səndən istəyirəm. Əntəcən Qur'an Əl-Azimə Rabiyyə qalbi deyir, Qur'an nuruna çevir, sinəmin nuruna çevir və üzüntülərinin getməsindən səbəb elədir. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, kim bu duanı edət edir, Allah s.a.v. onun deyil. üzüntüsün, sıxıntüsün, kədərin. Yəni, Allah sülhətəl o allah. o insanları zəllaştırar dəyir. Ve həmin o sülhətləni, Allah sülhətləl fəyicmə əvəz edəyir. Fəqilə, ya Rasulullah, elə ilə tealləməhə. Sahabələ dəyək ki, ya Rasulullah, onu də öyrənəymi dəyir. Peygamber sələllələləl <Səltiri> sələm dəyir ki, qalədəyir, belə dəyir. Yanbəğil mən an yə tealləməhə dəyir. Dəli dəyir, onun hər bir əşrəm səl onu bir öyrertin və başqa bir roman hesab edəndən gəlir ki, mədinədədir. Yenondasota bunu deyəndən sonra elə bir insan qalmaması ki, qadın uşaq və iksidir, itməyə bilməmək, qalmaması, yəni bu həddi aşdırmamısan. Onun deyə çox çoxdan da əhliyyətli keçən ən əzəmətli həddlərdən biridir. Sonra Şeyx Qasri ki, və kəsiran ma najidu adiyatan ya bihadi qoum fa Bir çox dualar var ki, görsən eşidirik ki, bir çox insanlar həmin dualarla dua ediblər. Allah Subhanahu taala onların duasına cavab verib. Necə ki, burada bir axira vaxta gətirəcək. Wa <gülüyor> yakunu kad ihtanama bidduaiy Və ola bilsin ki, həmin duanın ləzliyi ilə bərabər insanın o bir elə bir vəziyyətdə Allah Subhanahu varlığı, Allah Subhanahu olan bağlılığı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 Olmadı, Feyyaz onun ona etmir. Sirr fi lahi zalika duan. Olmadı, insan bəzən edir ki, bəzəri duanın qəbul olmasında əsas fikirdir. Duanın deyir zahiri lefsidir. Feyyaz qəzəhü mücarrada al an tilka umurü lati qarantu mizal keday. V götürülür sırr duanın deyir zahiri lefsindir və başlayır həm insan həmin dua dəa ilə dua etməyə. Ve həvə kemə əzə ıstəməyə rəcun deva-nətiyən Ve bunun misal da neyə bəndir? Bir insan, bir kişi, bir fayda bir dermanı götürür. Fə vəqdilləbi yemdəq istəyəməl-i hu Ve lazım olan vəqdə da işlədir. Aləvə çilləbi yemdəqidir. Ve lazım olan şekildə də işlədir. Ve həmə insan, bir fayda təfədir. Və dənna qəyruhu, başqası da dəyir, elə dənlədir ki, İstəməl-i hədə dəvəf-i mücərdədən kəfə f başqanı belə verir ki bu dərmanı bir nəsad istifadə edirsən elə sənə deyir bunun xeyir toxunacaq. Elə ki fil deyir məhəm sünnəmir də bizə. Ayındə də? də filə şəndən olacaq. Va hada bir çoxun. Bu məsələdə çox insanlar görsəngə çaşırlar. Minhə də annə qad bi ittifaqdawa bi irar indəli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 Bu hal, insanın duasının qəbul olmasının ən başlıca amili olsun. Aydın ki, kardeşler. Təbiradan Də baxan dəyirə bilir ki, bunun duasının niyə görə qəbul olduğunu. Təbirə görə. Amma deyir, bunun duasının yəni, əsas səbəbi nədir? Qəbul deyil, əsas səbəbi insanın Allahusallarıyla irtibatıdır. Sonra şəxs gətirir ki, Bir, dualar, ümumiyyətlə Quran-ı kərimdə və sünnədir keçən dualar və ailət, ümumiyyətlə göstərəndə bunlar hamısı nədir? Qayda vericidir, nədir? Dərmandır. Amma deyil, hər bir dərmanın istifadə olunma qaydası var. Əgər məsələn, bir dərman isən, həkim sənədi yüzyılda gündə üç də zatmaq lazım isən, bir də vaxtın faydası görməyəcəksən. Və həkim sənədiyi kimiəyə miqdarda istifadə eləmək lazım isən, ondan aşağı istifadə edəsən həyə e, yuxarı sifadə edəsən, nə o fəhidəsini görməcəksən. <gülüyor> burada başqa bir də misal gətirir. Deyir, ümumiyyətlə, de bütün bu dualar, qrağın sənimdə keçən dualar, zikirlər, sünnədə keçən dualar zikirlər, silah kimi deyir. Silah da deyir, bir darib-i hələb-i hədd deyir. Silah da mə vaxt öz silah funksiyası yerinə etdirir, onu işlədə bilən adam olarsa deyir. Ayrıq da, değil, da değil, silah deyir, silah Nə qədər iştə olursa olsun, nə qədər güclü silah olursa olsun, o işlədə bilmirə adam olunan yani sonra onun insana faydası olunca deyil. Evet. Və məsələ ki, anə silah, silahən evet. silah tam silah olarsa deyil, onda bir ayıb olmaz, bir çatışmamalıdır olmaz. Və onun ki, insan da deyil, güclü insan olarsa deyil, artıq heç bir mani olmaq olmasa deyil, qəsələtlini və o silah vasitəsilə düşmənə bir zərbə vurmaq virlə olar nə vahki deyir, təhəlləfə vahidi minhəz sələsə, bu üç amildən biri deyil. İhtəlsə deyil, artıq o yerdə silah öz nədir? Fəaliyyətini göstərə bilməyir. Yəni, üç amildə birinci idi ki, birinci silahı tıla tutan adam, kimsi neydi? Silahın elə bir ki, işləyən silah olması, kimsində ki, duanın qəlbə olmasına heç bir maniyə olmaması. Bu üç, üç bir şey, heç biri olmasa, Cilal öz işini yerinə yetirir. Göy səkin cilal öz fəqətəng yerinə yetirmir. Divoləm məcən səhabət rəziyallahu anhum əələmül ümmə billahi və rəsulidi və qavm fi kimi kanu di aqvam bi hada səbəb. F ümməti dini ən gözəl başa bilən insanlarla peyğəmbər sallallahu əleyhi olduğu üçün və onlar bu amildən, bu səbəbdən daha gözəl istifadə edirlər və bunun nə vaxtı, yəni necə istifadə edəcəyini, qaydalarını, şərtlərini, ədəblərini çox gözəl bilirlər. Və can Umar ibn Xattab rəziyallahu anhu yəstarır biha al-adu. Umar ibn Xattab öz düşməninə görə qalib gəlirdi. Öz düşməninə qalib gəlmək üçün Allah sübhanahu və teala kömək edirdi. Və kana wa kana bi azam jundeihi deyir. Və Umar ibn İki andöy başından bir də nədir dua edir. Vəcani yəqulu dia səhibi. Və səhabələrə həmsədir ki, nəfsinizdən sar olun diyi, siz heç vaxt yoxluqla deyib qələbə tutmasınız. Ancaq deyir ki, göydən deyir yardım gəlir. Və bir yardım nəticəsi ilə bir vəfa olur. Vəcani yəqulu inni la ahmilu bi haml al-caba, və lakin hammu dua. Cəmi fəqat deyir ki, mən dua edəndə deyir yəni, duanın qəbul olmasının üçün çəkmirəkdir. Mən duanın özünün üçün çəkirəm, yəni. Deyir, mən, yəni, bələ, yəni, mən əsas duanı neyə verirəm? Əsas gücü duayı verirəm, qəbul olmağını elə bir ki, şey gözdən verirəm, yəni, nəticəni gözdən verirəm. qardaşlar. Sonra Şəx burada gətirir ki, İlmətlə duadan danışdır və Bəzi deyil məsələlər var ki, hər bir müsəlmanın o məsələlərə ciddi yanaşması lazım olan məsələlərdir. Əks təqdirdə ki, kim ciddi yanaşmasa, ciddi yanaşmasa, bu sifətlərə ciddi yanaşmasa, ya xəstə alısa, küçə alısa, özündə bu sifətləri görsə, bu artıdan üçün nə olacaq? Duasının qəbul olmamağına gətirib çıxarda bilər. Yəni. Və şəxf gətirir ki, ənih sərar müqalifəsi nəsi alə hər bir dil, اسباب وحده من اهم الامور لا شيخ بور اساس گتری birinci مسأله انسان الله سبحانه و تعالی رحمتینه تکین آسیر این امسی ارخانمسی دیر فینل عبد من اسباب المضره له في الدنيا و الاخره نجي فی قول بیر بلر Ən böyük amillərdən biridir. Və ləkin deyir, amma deyir, yuqalitun nəfsu bi itdikə ilə ələ və məqqilət edir. Bəzən insan görsən ki, Allah s.ə.vələnin rəhməsinə artıqalanaraq günah işləyir, deyir. Bəzən insan görsən, günahlara düşməsinin səbəblərindən, günahların üzərində davamiyyətli olmasın, səbəblərindən biri tövbənin deyir, soruyu saxlamaz. Bəzən görsən ki, insanın günaha düşməsinin sə dili ilə istiqbar eləməkdir. Yəni, dili ilə istiqbar eləyir, elə bir ki, bu istiqbar, insan bu istiqbar ilə özündə günah eləməyə cürət təxın. Aydındır. Deyil ki, inşallah yani, istiqbar eləyəm. Bağışlanır da. Başa üçü qədəşdə. Siz də başa üç məsələdə, bir də, yəni ki, dərinə darinlə gedək. Yəni, yani. yani, məsələdə ki, insan, ibadətin içində aza bilər. Bəzən ibadə sözü insana elə ki, günahların görməməyə səbəb ola bilər. Yani, Şeytan gəlsin, səhələsən namazını səhələsən ibadət edirsən, əsən istifadır isə inşallah vələ ilə. Bunları insan özü üçün şey götürürəndə, koza götürür və başqa günahlara görsən ki, qafan çıxır. Və deyib, fəalə, bəzən deyir, görsən ki, məndub əməlləri deyir ki, qafan deyir, insanda başqa Və bəzən də ki qədər nəcəli gətirməyə qədər nemiş, nəli gətirir. Allah Subhanahu va taala deyir, nə yazılsa olacaq. Hə? Gedir görürsən ki, həm insan günah edir. Və bəzən deyir, insanın günaha düşməsinə səbəb bir elə bir öz-dədələrinin, babalarının yoluna getmək olur. Və kətirun minan nas yuzun annu ləqala ma qaltu ma qalt. Yəni çox insanlar belə bilirlər ki, mən istəsəm elə, f inshallah Allah subhanahu wa taala diye sene başlayacağdayım. Ve qale li'rrajulu minel mültesibina alelsir fe fikah linabiyyin kafiye kibir ana asharu ma asharu sumaqut subhanallahi wa bihamdihi 100 merre ve qad gulsale li zalika bi ejma'i qulub. Ya bil nefati ki men diye gedir di istedim Ondan sonra direm ki subhanallahi wa bihamdihi 1 dəfə وسلم, وسلم, gelir ki, və təməsə, həl-Nəbi sallallahu aleyhissələni ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissələmə təəddəs gəlir ki, Sələn və bihəmdir gündə yüz efəzsə, onun deyib, Allah səbhətlə olan xatalarını bağışlayıb, əsələn xataları dənizin köbüləyə qədər olsa belə deyib. Və qaləli, aharı min əhri Məkkə, yəni insanların azmasına, Yəni, bunlar inci amillərdir. İnsan bəzən bunları izinə dəviz getirib atırır, yəni, onları getirir. Və bəzəl deyir ki, Və qal elək, Əxarın min əhni-məkə, Nəhni əzə fəalnə əhədnə məfəl, Məkkəhli deyil ki, deyir. Biz deyil, bir istədiyiniz günah edirik, Ondan sonra bir dənə gedirdik, Kəhbəyə fəllənuz, Ola da Allah s.ə.və bizim ilgilahlarımızı bağışlayır. Və başqaları da deyil ki, Qatısa xəni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 Kerim olan niyyə Allah'ın. Sonra, "Yenə gətirək şərhi. Va qaulun aḫər bi-tənazzuh aniz-zunub jehlu bi-siyət-i günahlardan uzaqlaşmaq Allahın rəhmətindən cəhil qalmaqdır. Aynı, yani, yani günah eləməmək Allahın rəhmətinə şübhə gəlməyidir, belədir. Aynı, yani, Sara bəz ki, Qawlul aqa dəyə, tərk-i zünubu cüratın aleyhə məqsirətilləyə və səhərləhə dəyə. Günah ələməməyə dəyə, günah ələməyə dəyə, günah ələməyə dəyə, günah ələməyə dəyə, günah ələməyə dəyə, ələməyə dəyə, insan, Allah-u səhətə rəhmətini kişətməyə dəyə. Ayrın dəyəm? Səhədəyə ki, veqal ələyə abu Muhammed ibn Azim və ayd وَمِنْ هَوِلَٰى الْإِلْمُخْتَرِّينَ وَمَنْ يَسَعَلَقْ مَسْسَلَةِ الْجَبِرِ وَاَنَّ الْعَبْدَ لَا فُعَلَ لَهُ لِهُ بَثّٓA Sıra şəhk getirir ki yəni aydınlı qardaşı buladınca, yəni sen gelip belə ilə Bu insanların hifəsin getirir, aldıran insanların. sonra inşallah bu lahamsın, bir bir inşâAllah Allah gedirir ki. Lahamsın inşallah bir bir şəhk beləşəm çaldır. Üç İstəyir nə qədər şüfa olursa olunsa, istəyir belə şüfa olunsa, istəyir, burada iki çox olan olsa, istəyir, iki çox olan olsa, olsa, olsa, olsa, olsa, olsa, olsa, olsa, olsa, olsa hamısını inşallah Allahın cavabını vericəyir. Və kimsə deyir öz liderlərinin babalarının yorunaq şüfaldanır. Amin, Hümməni, Yəxdərəbəyənin Allah Azəvəcələ əgəni görə azəbi və bəzəyə deyir ki, Allah s.h.a. deyir, rəhməti deyir, qəzəbnə deyir, qalib gəlir, Allah s.h.a. deyir, sənə mənə deyir, əzab vermək deyir Və minlərinən yenə fikirləşir <Sessizlik> ki, səhifənin səhifəsi o, o, ədrəbə min surat Qurani Bəzi insanlar da değil, gelen deyir, Qurani sünnədə gələn deyir, hədislər yoxdur. Allah Subhanahu rəhmətuhu bərisində. Onların hamısını bir yerə cəm eləyiblər, ancaq dəyə olar götürürlər, gedirlər deyir. Məsələn, Allah Subhanahu wa deyir ki, "Qələsəux yurqi qarabukə kətar da. bir özün, yəni verəcəyisən və sən ondan deyir qalacaqsan." Və başqa bir ayəni gətirir görsən ki, Allah Allaha le yaghfiru zunub jamia. Allah Subhanahu ta'ala səhnə ilə və başqa bir ayədə Allah Subhanahu ta'ala deyir: İnna Allaha le yaghfiru an mishkake bihi və yaghfiru ma dun zalikə Allah Subhanahu ta'ala çünki məhlan hər hansı başlayır, Sonra bir başqa bir ayədə Allah Subhanahu ta'ala deyir ki: Lə yəşəhə illə l-əşfa. Cəhənnəmə ancaq bir dəfə xalqin sədrə gedib və kəhənnəmin vəssü varəsində deyil ki, uiddəsi kəfirin, kəhənnəndir, kəfirlər üçün hazırlanmışdır. Sonra və buna bəncər hədslər və ailət. Sonra gətirir ki, bəzilər görsən ki, aldanmasına səbəb olur, dində zəyfləməsində səbəb olur, ətə bəzilər, məsələn, dindən çıxmasına səbəb olur. Məsələn, eşdir ki, məhkədə geyir namaz qunmana gedə deyil. Gədir misə, bir dənə hədcə gəlir, sonra namazı olunur. Gəlmələ, Bir dənə namazı qılmaz, elə bir təxminə, ələk 85 ilin, belə göstərəndə, onun öz alınır. 85 il namazı qılmaz. 60 yaşın var, deyil, həstə deyil. Üçünə gəlir 85, deyil, o, bir yaşıqqqəm deyil, amələ. Sonra getirdik ki, təxdira rüqan adı, hədəmə Görürsən ki, aşıra günün orucuna deyir, güvən edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir bir günün günahlarını kəbbar edir Veyahut Arafa günün orucuna və buna bənzər şeylər. İnşallah bunların cavabı da bunların olabilə etkəyə də gələn dərkədir. sallallahu aleyhü və alə əlihi və sallallahu